Попереду ще одна нелегка ніч поза домом. Треба виспатися, бо невідомо, яке ще божевілля трапляться по дорозі додому. Але надалі все відбулося без екстрем. А встали рано, і виспаний Вітюша прийшов умитися до їхнього номера спокійний і чемний. Вони поснідали залишками вчорашнього сала. Гелена запропонувала своїм супутникам почастувати їх кавою у кафе при готелі. Але Іра Таня наказала їй берегти тяжко зароблені гроші і не витрачати їх на всяку єрунду. А сама витягла кип'ятильника, бляшанку з розчинною кавою, слойка з цукром і пластикові стакани. Вітюша хвацьковів авто, насолоджуючись тим, що добре виспався, і тим, що на цих дорогах можна гнати зі швидкістю 160. А попереду – клята Польща, де знову треба буде сідати на 90. Таня Іра теж була в доброму гуморі, бо, як вона зізналася Глені, зайвий раз не паскудилася із європейським середнім класом. Коли у нас з'явиться середній клас, то й у нас пощезають усіляки паскудства – але ж у них середній клас є, заперечила Гелена. І разом з тим, скільки паскудств. А в них це від приїдання. В них від приїдання, а у нас від недоїдання. Нема раю на всій землі, та немає на небі, доречно зацитував великого кобзаря Вітюша за кермом. Більше не обговорювали загальнофілософських проблем. З Геленою взагалі не спілкувалися. А з тих реплік, якими обмінювалося подружжя із п'ятирічним стажем, Гелена зрозуміла, що Вітюша просто не може їхати додому з такою малою здобиччю. Треба окупити дорожні витрати. Тільки вони відвезуть свою попутницю до аеропорту, одразу ж вирушать на нове діло. У Тані Іри є ще один потенційний наречений в одній із країн Шенгенської зони. «Нам був таки і справді потрібен цей досвід», – сказала Гелена, прощаючись з новими друзями, з якими щойно обмінялася адресами і телефонами. «Приїздить до нас у Бородулін», – одночасно мовили обоє. «Якщо десь є на землі рай, то це у нас в Бородуліні влітку». В аеропорту нудно до запаморочення, але спокійно і безпечно. Час йде безсовісно-повільно, але все-таки йде. Настала ніч. Гелена не пішла шукати готелю, дрімає у шкіряному кріслі вколі транзитних пасажирів із країн Близького та Далекого Сходу. Вона періодично прокидається, аби переконатися, що гроші та валізи з дорогими обновами на місці. А потім знову забувається, і дурні думки летять до неї сюди, а в зал великого міжнародного аеропорту. То вона судомно чекала Тоні. Чому він не приїхав сюди? Адже він знає, що її рейс завтра вранці. Він має приїхати і пояснити, що з тою бородолінською авантюристкою в нього все давно закінчено. А любить він тільки Гелену. А під час наступного забуття думала вже про Артема і про те, що хоча й мала гроші на телефонну картку, жодного разу не подзвонила. Просто сказала точну дату свого повернення. Нехай чекає. А може з ним щось сталося? Може він наклав на себе руки, допоки вона тут розважалася? Не кожен може, як цей Вітюша, терпіти авантюрний заробок своєї дружини, який вона виконує без сумніву і з певним задоволенням. Не дарма й отримала попиці від Гелени. Та й ту суму, яку хотіла, скачала з лієшського нареченого саме завдяки їй. Гелена люто стиснула кулаки та зуби і знову отямилася. І знову перевірила, чи на місці гроші. А все на місці. Та й грошей везе додому несподівано багато. Не в грошах щастя, але без них немає повноти буття. А зараз такий час, що, як каже її нова подруга Таня Іра, грошей без розпутства не заробиш. Настав ранній ранок. Оголосили посаду. Гелена побачила біля реєстрації інших стажистів з України, які привіталися з нею. Її валіза від'їхала по стрічці до багажного відділення. Якби не та бородулінь то Тоні зараз проводжав би її до паспортного контролю, а перед тим вони б довго сиділи поруч, стискаючи руки одне одному. Але, може, воно все на добро, подумала Гелена, пливучи по рухомій підлозі нескінченного коридору, що виводив до терміналів, біля яких стояли літаки. Адже тепер не треба думати, що брехати Артему і де ховати його, якщо приїде Тоні. Антоніус не приїде, і Таня Іра також більше до нього не поїде, Аби тільки з Артемом все було гаразд. Господи, хоч би з ним все було добре. Артем зустрів Гелену в Борисполі. Він зауважив новий розкішний костюм, в якому вона вийшла до нього з-за розсувних дверей. А всю дорогу в таксі їхали мовчки, бо сказати одне одному могли тільки дуже значущі слова, яких не вимовиш у присутності похмурого водія». Артем стискав її руку, і вона не забирала руки, і вони мовчали, і мовчалося їм легко. Артем не дозволив Гелені розплатитися з таксистом. Вони піднялися до себе. «Ти голодна?»